Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Minnalhamdulillah Nahmaduhu wa nasfainuhu wa nasstaghfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina Man yahadihillahu falamudlila lah Wa man yudlil falamudlila lah Ashhadu an la ilaha illallah wakhdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu attakullaha haqqa tukatih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 Yuslih laku m aamal kum, menyifir laku m zinub kum, wman yutih Allah wa rasuluh, fakad faz fuzan agi ma. Ama Ikhwati Allah muslim musliman yang rahmati dan dikasihi aslian, hamdulillah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita masih lagi membincangkan tentang episod yang menggambarkan kedudukan manusia di sisi Allah Subhanahu wa Taala kala. Itulah golongan yang berhak ke ini digambarkan Allah Swt menyiar dua yang berikutnya dalam surah Saffat. A'umuzu billah, hina syaitan rajaim, w'ashshur al-ladzina zalamun wa azwajhum, wama kawnu yabudun, min duniillahi fahduhum ila siratil jahim, wakifuhum, innahum masoolun, ma lakum la tana'surun, balhumul yooma mustaslimun. Maksudnya, kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim berserta dengan teman sejawat mereka dan sembahan-sembahan yang -sembahan selalu mereka sembah. Selain Allah, maka tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka dan tahanlah mereka di tempat perhentian kerana sungguhnya mereka akan ditanya. Mengapa kamu itu tidak tolong-menolong, bahkan mereka pada hari itu menyerah diri? Demikianlah muslim-muslimat. Alhamdulillah, dikasih wasklah. Terjemahan yang saya pilih adalah sahih tafsir Ibn Kasir. Tentulah kalau tuan-tuan wujud kepada... Tafsir-tafsir yang lain atau terjemah yang lain Tuan-tuan akan mendapati maksudnya berbeza-beza Tafsir berbeza dan terjemah Terjemah ni boleh kita rujuk pada perkataan dan perkataan Tapi tafsir apa yang dikehendaki oleh Allah SWT Dan taklah semestinya satu itu yang tepat Kita berpandukan kepada tafsir yang maksud Metodologi yang paling baik sekali iaitu Kita melihat tafsir Quran dan Quran Antara tafsir Quran dan Quran yang paling menarik Yang boleh kita lihat pada ini iaitu Adwa'ul bayan Padawakul bayan ini, tuan-tuan adalah satu kita tafsir menarik kerana Cuba untuk mengupas satu ayat dari perspektif ayat yang lain Pendekatan yang cukup murni oleh Syekh Muhammadul Amin Asyam Qiti Ini adalah tafsir menarik untuk kita baca Dan kemudian bila kita lihat tidak ada langsung daripada ayat ataupun hadis yang menguraikan Kita lihat kepada pandangan para sahabah, para tabi'in Kerana mereka merupakan golongan yang terbaik untuk mentafsirkan ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian baru datang kepada mufassirin yang datang pada kurun-kurun yang berikut tidak layaklah untuk kita mentafsir Quran ni, Ikut pandangan kita sendiri tuan-tuan Kerana kot mana pun memang tidak Sewajarnya, tak sampailah kepada Mertawad itu tuan-tuan Memanglah mengatakan tafsir Quran Ikut suasana moden senang nak cakap Cuba buat Nak buat ni kena ada asas, kena ada foundation Mana boleh seseorang itu Main buat saja nak create satu engine Tak nak pakai teori engineer yang lebih awal Bolehkah kakak? Mesti study juga bagaimana engineer yang awal Membuat kereta Barulah lah, engineer kemudian dapat sambung Seorang doktor, tanpa kes, tanpa latihan Di sekolah, tanpa latihan di universiti Tanpa latihan di hospital, agak-agak mampu tak dia Untuk menjadi seorang doktor pakar, tak boleh Asasnya mesti ada, tuan-tuan Jadi jagalah perkataan kita Daripada berkata benda yang Menang-menangnya Ada di kalangan masyarakat kita ni, dia Mempegang golongan yang Suka memberikan pandangan Pandangan itu, kalau betul, tak apa tuan, -tuan. Tapi kalau salah ni, mohon sabahlah diri kerana bercakap ni kita kena ingat Antara perkara yang paling besar di sisi Allah SWT ni Kita berkata perkara-perkara yang Kita rasakan baik Tapi sebenarnya di sisi Allah SWT Yang merupakan dosa besar Bayangkan tuan-tuan yang -tuan, dimulia ke Allah sekalian Kerana dalam peringatan Nabi SAW Tentang manusia ni Antara yang paling besar siksaannya ke akhirat Iaitu golongan yang suka Bercerita Dia suka bercakap tentang Satu benda yang disangkakan tak ada apa-apa, tapi di sisi Allah SWT Besar Dia boleh cari yang satu kata Dia merasakan tak ada apa-apa Tapi di sisi Allah dah sebesar Hadis ini, Ba'ayat Tirmidhi dan juga Ibn Majah Hadis yang sahih Jadi, jagalah diri kita tuan-tuan Daripada berkata perkara yang tak sepatutnya Untuk persediaan Quran ini Perlu kepada penelitian, kefahaman kepada bahasa Buka buka kita terjemahan, kita nak jadi mufasir Macam Ibn Kasir Ada di kanan kita ni yang Lidahnya tidak ada Insurans kepada orang Suka menegur orang lain Ingat tuan-tuan, daging Para alim ulama, ustaz-ustaz Beracun Ini eh, satu kolom yang menarik oleh Dr. Abdul Basit Dalam majalah solusi yang terbaru Lihat, daging para ulama ni beracun Tahu tak daging para ulama ni beracun Maksud beracun ni tuan-tuan Jangan sebut-sebut sebarangan Kerana bila kita mengumpat orang biasa Berbanding dengan mengumpat seorang yang menyampaikan ilmu agama Bukan saya, bukan saya maksudkan saya, tidak Tapi kepada siapa sahaja Alim, ulama, ustaz Yang membawa ilmu ni Kalau kita bercerita tentang mereka Sebenarnya-benarnya Padahal benda itu tak berlaku Mentafsirkan ikut nafsu kita Maka sebenarnya kita telah pun Termasuk dalam layan Yang Allah gambarkan Ayuhibu ahadukum ayakulalah ma'akhihi ma'itam fakirih tumuh 4 orang lain pun Macam makan daging sedara yang telah mati Ini kan pula bagi orang yang bawa ilmu Allah subhanahu wa ta'ala Lihat Kata Ibn Asakir As Seperti penjelasan dalam majalah solusi Menusi kolom tarbiyah di sini Daging ulama' beracun Ketahuilah wahai saudara Mudah-mudahan Allah boleh taufik kepadamu Kepada kita semua supaya kita ni menjadi orang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan sebenar-benarnya Sesiapa yang melepaskan lidahnya Kepada Golongan ahli agama yang ikhlas Yang menyampaikan Islam itu tanpa kepentingan Maka semuanya Allah SWT Akan menurunkan bala kepadanya sebelum dia mati Dengan Penyakit mata matinya Hatinya terlebih dahulu Maka tuan-tuan ini mulia ke Ini satu perkara teguran, teguran kerana sayang Tuan-tuan ini mulia ke Allah selian yang ini, Nusir ni kadang-kadang Tak teragak-agak untuk menceritakan perkara Yang dia tidak puas hati, mengutuk orang lain untuk siapa sahaja termasuk para usah yang tak disenanginya dalam blog dalam Facebook menceritakan tentang keaibaan orang lain. Kita sudah membaca ayat ini. Ayat ini turun untuk kita kitalah bukan orang yang terdahulu. Wahsyuru allazi nadhalmu azwajahum wama kanu ya'budun. Orang yang buat zalim ini akan dihimpunkan ke dalam neraka bersama dengan orang yang sama dengannya. Gajet mengumpat orang lain maka dengan orang yang gajet mengumpat dengan kita tu kita punya klik itu kawan-kawan yang rakan untuk duduk bersembang itu akan kerana kenakera bersama-sama. Allah gambarkan fahuhum ila siratil jahim. Tunjukkan mereka kepada jenaka. Mana ada pilihan lain pada waktu itu tuan-tuan? Tak ada pilihan lainlah. Tapi dia tunjuk itu bagi mengatakan itu tempat kamu. Pergi situ, jangan pergi tempat lain. Tak ada tempat lain untuk kamu. Sekarang aku nak beritahu kepada kamu malaikat ni berkata ini saja laluan untuk kamu. Fariqun fil jannah Wa farikun fil sa'ir Yawma nahshurum ut-taqina ila rahmani wafda Wa nasukul mujrimina ila jahannama wirda Pada hari itu kami menghimpun orang-orang bertakwa untuk menghadap Allah SWT Yang mahammurah siar berbondong-bondong Dan kami akan menyeret Orang yang dihaka, kena naka jahannam Seperti binatang yang kehausan Ah, ha, Seperti binatang yang kehausan Tuan-tuan dimulikkan -tuan sekian Ada tak perkataan lebih hina daripada perkataan yang digunakan oleh Allah SWT di sini Jadi perhatikan dan rahmatilah indicasi sekali. Jadi usyurul ladzina zalamu azwajahu wama kanu ya'buduna min dunillahi. Campakkan mereka, himpun mereka. Bawalah mereka, himpunkan mereka, pisahkan mereka. Kajira besok manusia lah terbagi kepada dua golongan saja. Itulah sebabnya kalau kita perhatikan dalam hadis yang sahih tentang gambaran Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Muslim juga termevi طريقة أبو هريرة اهتجت الجنة والنار فقالت الجنة يدخلني الضعفاء والمساكين وقالت النار يدخلني الجبارون والمتكبرون وقال للنار أنت عذابي أن تقم بك, أن تقم بك ممن شئت وقال للجنة أنت رحمتي أرحم بك من شئت ولكل واحدة منكما ملؤها ke akhirat besok, neraka dan juga syurga ni akan berdebat satu sama lain, bercakap sama sendiri syurga berkata kepada neraka aku ni adalah rumah yang akan dimasuki oleh golongan miskin wal berkata pun neraka, aku dimasuki oleh golongan sombong golongan yang angkuh, maka Allah SWT telah pun berfirman kepada neraka, wahai neraka sebenarnya kau ni merupakan azabku aku membalas dendam pada mereka yang Dahulu tidak ikut perintahku Dan Allah berfirman kepada syurga Kamu ini merupakan rahmatku Aku mengasihi denganmu siapa yang aku kehendaki Dan bagi setiap kamu ada tempat untuk pengisian Masing-masing akan mengisi ruang yang terdapat peruntukkan ini Janganlah kita faham pula Nak jadi masuk syurga kemestilah orang miskin Tidak, miskin ini dimaksudkan di sisi Nabi SAW di sini seperti penghuraian Dikamukakan oleh Ustaz Omar Dalam buku Takwil hadis Ta'wil hadis ni satu buku yang baik tuan, Untuk kita memahami Hadis-hadis yang pada zan kita Pada sangkaan kita merupakan kontradik Satu sama lain Padahal tidak Padahal Nabi telah pun menggunakan bahasa Yang difahami oleh orang Arab pada masa itu Macam kita bercakap Bahasa Melayu pun ada Linggup bahasanya Ada simpulan bahasanya Lumpama kita berkata Ilarah masuk melanggar kaki tangan Kaki tangan So kaki dengan tangan saya masuk ke? Tak kan? Fulan itu telah memeluk Islam Apakah Islam ni satu objek untuk dipeluk? Oh, kalau gitu kita ubah Fulan masuk Islam Adakah Islam itu satu rumah binaan untuk dimasuki? Ha, ini bahasa Jadi, bila penggunaan tersebut merujuk kepada Mana yang tersirat tertentu bukannya disuruh untuk jadi miskin Bermasuk syurga di sini Tidaklah, tuan-tuan, ini mulia kelas kalian Yang pentingnya untuk kita faham Bahawa manusia akan ditanya Di sisi Allah SWT Dengan siapa kamu berkawan dahulu Fahdum ila siratil jahim Pandulah mereka ni untuk memasuki Neraka Allah SWT Sirat Siratil jahim Waqifuhum innahum mas'ulun Waqifuhum innahum mas'ulun Tahan mereka Untuk ditanya terlebih dahulu Dia suruh bahasa harap Kalau kita belajar dahulu kita pernah muraikan Sirat Sirat ini Dulu kita bincangkan surah surat Al-Fatiha Ihdina as-siratal mustaqim sirat Sirat ni biasanya dinisbahkan disandarkan kepada Allah SWT taala seperti siratakal mustaqim sirati mustaqima lihat siratil azizil hamid jalan Allah yang maha mulia lagi maha terpuji siratal ladzina an'amta alaihim jalan orang yang Kau beri nikmat ke atas mereka Jadi penggunaan sirat ni menunjukkan sirat hanya satu saja dan benda yang satu bersifat benar dan juga hak wa biza daripada sabil wala tattabi wala tattabis subula fattafarqu bikum wala tattabi as-subula fattafarqu bikum an sabile subul sabil sabil ni biasanya merujuk kepada jalan juga tapi boleh jadi benar boleh jadi salah dalam penggunaan al-Quran tapi kalau sirat dia sentiasa merujuk kepada yang benar tapi kalau dalam ayat ni tuan-tuan siratul jahim Nampak bunyi dia macam tak sedap kan? Sirat, jalan benar kepada neraka pula. Memanglah sandaran ini, penyandaran ini kepada satu kalimah yang tak menggembirakan kita. Tapi kalau kita hayati maksud dikenaki oleh Allah di sini, neraka jahim adalah tempat penyiksaan dan penderitaan. Namun demikian dia satu benda yang benar. Dia satu benda yang hak. Janganlah kita menyangkakan seorang yang dimasukkan ke neraka itu Dianiaya oleh Allah SWT Atau tindakan yang tak benar oleh Allah Sama sekali tidak sila? Tidak Jadi sirat jahil bagi menunjukkan kepada seseorang itu Allah tidak pernah zalim padanya Jalan itu jalan yang benar jalannya memang ada Neraka itu memang wujud Wajib wujud Jadi di akhirat kelak Jalan yang ditunjukkan kepada para neraka ni adalah Jalan yang benar Sesuai dengan pilihan mereka ketika hidup dekat dunia dahulu Jadi sirat untuk menunjukkan jalan ke neraka, Mengisyaratkan bahawa jalan tersebut sangat lebar Dalam sudut bahasa Sirat ni maknanya jalan yang luas Dia mengisyaratkan banyaknya Manusia yang melalui jalan tersebut Walaupun dia tahu ia merupakan jalan yang salah Dia bukan jalan sempit yang menyusahkan jalan luas Dan semua manusia tahu jalan itu Jalan bahunya ke neraka. Sirat ni tuan-tuan Sebenarnya Walaupun gambaran ini kemukakan hadis sirat. Sirat ini maksudkan titian sirat ini sangat halus bahkan lebih halus daripada rambut yang dibelah tujuh. Bahkan dia lebih tajam daripada pedang seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi sallallahu Itu ke akhirat tapi ini maksudkan di sini jalan di dunia dahulu yang telah ditempuh untuk menderhakai Allah Subhanahu wa Jalan penderhakaan ni nik penuh nikmatlah. Kegembiraan, syahwat kawan-kawan meninggalkan semahyang membuka aurat Tuan-tuan dimuliakan sekalian Sirat seperti yang digambarkan oleh Nabi Nabi yang salam merupakan satu ketetapan wa immukum ila wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya kahirat Ke kelak pasti kamu akan melalui sirat ini Sirat satu benda yang sangat menakutkan dan Imam Ahmad mengatakan janganlah kamu merasa gembira kamu rasa kamu sudah pun terlepas daripada sirat Kerana sebenarnya Seseorang yang berjaya itu adalah seorang yang telah pun Melangkahkan kakinya melepasi sirat Dan dia menoleh ke belakang dan melihat sirat itu masih lagi dilalui oleh orang-orang lain Tahu tak tuan-tuan Diantara umat Nabi Muhammad SAW ini ada yang Melalui titia sirat ni laju macam kilat Ada pula yang laju macam burung terbang Ada pula yang berjalan Ada pula yang kurang daripada itu Ada yang jatuh ke dalam neraka jahanam. Nanti kita akan bincangkan hadis ini. Nabi duduk di sebelah sirat mendoakan untuk umatnya yang meniti titian sirat itu. Ya Allah, sayangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Bagaimana boleh menyelamatkan seseorang itu? Nanti kita akan lihat dan kudia akan kenatang seperti penjelasan hadis yang sahih riwayat Muslim. Allahu a'lam wasallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Mubarak Allahu wabarakatuh.